Това беше втората лекция, втората идея, български афоризми. Където и да отидеш, все си ти. Господ да те пази от покръстен дявол. Ако слушаш хората, по морето, по морето можеш да ловиш зайци, а по гората можеш да ловиш риба. Който е търпелив, той ще разбере, търпението е обяснител, добрата мисъл е половин здраве, направи добро на врага си, че да го смаеш, наистина някои врагове, правил съм опити преди, условно разбира се врагове, бяха смаяни, до така степен, че се чудят како става. Да направи не може, ама да развали, от ръки му идва. Мълчанието дразни дявола. По-добре е да бъдеш недоволен човек, отколкото доволна свиня. Едно мислят, друго говорят, трето вършат, а накрая излязло четвърто, което не са изсънували. В борбата между две истини, истината винаги е някъде вън от тях. Който не работи, дяволът работи за него. Каква приятна тишина би настъпила, ако хората говорят само, ако хората говорят само това, което добре са обмислили. Облачно и мрачно е днес и слънчогледите не знаят на къде да гледат. Песимистът е човек, който пада преди да се е спънал. Времето ликува, защото не е завършило медицина. Не знам докъде ще стигнем, но знам, че още не сме тръгнали. Най-много средства отиват за воденето на празен живот. Най-много средства отиват за воденето на празен живот. Пази Боже от вдъхновен глупак. Жалко за детето стана човек. Благородните метали убиват благородството в човек. Науката не е напреднала до толкова, че да ни даде представа за нашето невежество. Колко му е да летиш, но Трудно е да пълзиш, казал Охлева. Никой досега не е изградил къща от философски камъни. Прияждането изяжда здравето. Много важен съвет, много мъдър и много простичък. И учителя казва, малкото храна дава много енергия, малкото ядене дава много енергия. За бъбривият, мълчанието е страдание. Щом досега от Вселената никой не се е свързал с нас, значи там има разум. Дори дяволът, дори дяволът се учи на злоба и завист от човекът. Премажа ли ти веднъж семейното щастие, ставаш друг човек? <към> Хубавото на склерозата е, че всеки ден виждаш нови лица. <към> Ако търсиш своите врагове, <към> първо започни от себе си. <към> Смехът е здраве, а здравеопазването ни е за смях. С единия крак съм в гроба, казала стоножката. Както виждате, не са два бедни крака, а сто крака, един вид, много дълъг живот ма чака. Но, дали дългия живот е мерка? Дали той не е глупост? И така нататък. Добротата не може да замени любовта. Скромността не се нуждае от признание.